Povestea vieții mele, pista 15 Colonelul Coanda știa cum să-și arate bucuria. Vorbea franțuzește cu mai mare ușurință decât tânărul și spiosul lui principe. Găsi multe cuvinte în care să ne spună cât de fericiți erau regele și poporul român, ce minunată primire aveau să facă tinerii mirese și cât de frumoasă era țara lui, cât de romantice îi erau priveliștile și cât de pitorești țăranii. Ne spunea că poporul va purta pe palme pe viitoarea lui regină. Ne aduc foarte bine aminte că aceasta a fost expresia întrebuințată de el, că îi vor clădi un cămin încântător și că va fi privită cu părul ei de aur și cu ochii ei albaștri, ca o zână bună venită de dincolo de nouri. Ah, da, colonelul când se pricepea să spună lucruri plăcute. Dărchi și cu mine sta mână în mână să-l ascultăm." Și năluci, ispititoare năluci, prindeau a trece sub ochii noștri. Zilele ce urmară fură înfrigurate și pline de însuflețire, amestec de bucurie, de îngrijorare, de temere, de nădejde și de păreri de rău. Totul era atât de neașteptat și atâtea laturi, deosebite trebuiau cercetate. Nu e vorba, era foarte plăcut să spui da și să ai lângă tine un tânăr sfios care te pierde din ochi, dar lucrurile nu se opreau aici. Ce avea să spună papa de toate acestea? Papa nu fusese de față la logotnă și, nu știu cum, nu prea simțeam conștiința împăcată. Ghiceam, vă aproape știam că papa abusese alte visuri. Și apoi mai era și bunica regină și ea trebuia să-și dea părerea binevoitoare asupra viitorului meu soț. Niciuna din nepoatele ei nu se căsătorise fără aprobarea ei. Trebuia să ne ducem la un sor, să trecem printr-o inspecție, Clipă de încercare cam înspăimântătoare, dar mai strașnică decât orice era întâlnirea cu Carl, regele României. Carol I, 1839-1914, principe de Hohenzollern, fiul lui Carol Anton, principe de Hohenzollern și al Iosefinei, principesă de Baden. Principe al României, 1866-1881, rege al României, 1881-1914. Căsătorit cu Elisabeta, principesă de ud. Nu puteai să stai mult cu Ferdinand, principe moștenitor al României, fără a ști că Deroncăl, cum îi zicea, se înălța ca o nălucă aproape apăsătoare deasupra vieții lui. Când vorbea de dânsul, îi se umpleau ochii de un fel de îngrijorare, asemănătoare câtva cu teama, parcă simțeai că îi trece un fior. Deroncăl era de bună seamă pentru tânărul principe, mai degrabă un bânt rece, decât o flacără ce încălzește. Se hotărâse ca în primul rând să mergem la Sigmaringen, locul de baștină și caminul familiei Hohenzollern, unde trebuia să vină și regele României pentru a consfinți alegerea nepotului său. Fără îndoială, logopnica fusese areasa suveranului monarh, dar aceasta nu știam. Trăiam într-un palat al închipuirilor mele și, în fericita mea nevinovăție, nu-l trecea prin gând ca toate astea să nu fie jocul romantic al întâmplării. Așadar, pornim spre Sigmaringen. Sigmaringen, tihnitul orășel atât de departe de zarva și forfotea la marilor orașe, cu măreața cetate feudală ce privea de pe înălțime, ca o acvilă întronată pe o stâncă. De o vechime de câteva beacuri, această fortăreață strămoșească își oglindește zidurile și turnurile în apele limpezi ale Dunării, care aici e numai un râuleț îngust prea aproape de o bârșie. Totuși e același fluviu care își rostogolește puternicile valuri prin depărtata țară, peste care fusese menit să domnească unul din fiii ei. De la apus la răsărit, prin ferurite țări și peste mii de leghe, se întinde ca o panglică din ce în ce mai lată, care leagă vechea țară cu cea nouă. Ciudată întâlnire, aproape simbolică în ochii celor care stau să cugete asupra încălcirii destinelor omenești. Sigmaringen, cu prietenosul Orășel, gemuit ca un cârt de gâște grăsului, la umbra bătrânului castel era un tablou desăvârșit al Germaniei din acea vreme. Orășel, mulțumit de sine și având întrânsul cu ce se îndestula, trăia într-o fericită supunere față de familia princiară, care era miezul, fala și adevărata rezon de tră a întregului ținut. Această primă vizită la Sigmaringen a avut numai zile însorite. mi amintesc până azi cu o fericire plină de recunoștință. Aveau să urmeze vremuri mai triste și mai puțin prietenoase, dar cea din tăi privire asupra frumosului locaș și cea din tăi întâlnire cu familia, care mă primi cu brațele deschise, au fost numai căldură și vășie. Toți s-adunaseră la oaltă cu acest prilej. Viitorii mei Socri cu Nando și cei doi ai lui, unchiulețul și mătușica și mai era și drăguța bunică Josefin, văduva răposatului prinț Carl Anton. Carl Anton, bunicul lui Nando, jucase în vremea lui un însemnat rol politic. Era un om cu vederi largi și idei liberale înaintate pentru acele timpuri. Pentru a alesni în Unității Naționale a Germaniei, la 7 decembrie 1849, Carl Anton de Hohenzollern, Sigmaringen, precum și Frederic Wilhelm de Hohenzollern, Hechingen, renunțaseră la drepturile lor de suveranitate în favoarea regelui Prusiei. Această renunțare a avut loc cu o ceremonie oficială, în care prințul își dezlega o stașit de jurământul lor față de dânsul, după ce făcură un nou jurământ către Prusia. Regele Prusiei, primind gerfa făcută de ramura cea mare a familiei Hohenzollern, în favoarea Ramurii celei tinere, lăsă dreptul suverane prințului de Hohenzollern, Sigmaringen, care cuprindeau și pe acelea de a conferi decorații casei lor. Recunoscând însușirile politice ale lui Carl Anton, precum și nețărmuritului patriotism, regele Prusiei, în 1852, îl făcu prim-ministru al guvernului său, iar mai târziu îl numi guvernator al provinciilor Ârinului și Vesfalii, cu reședința la Düsseldorf. Spre sfârșitul vieții lui, destoinicul principe, fulovit de paralizie și timp de mai mulți ani, purtat într-un scaun cu roți, dar mintea îi rămase limpede și stăpână pe sine până în ultima zi. De fapt, mi se pare că își guverna familia cu o vargă de fier. Dintre cei patru fii ai lui, Leopold, Charles, Frederick și Anton, Desigur, Charles e cel care moștenise însușirile politice ale tatălui său și împreună cu ele voința lui de fier. Anton muri de o moarte de viteaz în urma rănilor primite în bătălia de la Sadova în timpul războiului de la 1866 între Prusia și Austria. Dar fiul cel mai mare, Leopold, viitorul meu socru, are și el o ciudată pagină în istorie. În anul 1868 izbucni în Spania o revoluție în care fu detronată regina Elisabeta, iar tronul oferit prințului Leopold, fiul cel mai mare al lui Carl Anton. Această propunere fu energică, respinsă de către tată și fiu. De altfel, nu era privită cu ochi buni nici de regele Prusiei, căci se temea de complicații din partea Franței. Atunci, Spania oferi lui Frederick, a oferit tronului Frederic, al treilea fiu al lui Carl Anton. Dar și el îl refuză. Aceste refuzuri neclintite erau datorate, deosebi prieteniei personale dintre Napoleon al iii și Casa de Hohenzollern. Mama lui Carl Anton fusese o amiura, ceea ce rămurește simpatia dintre aceste două familii. Intrigile politice nu se opiraci, și dacă cei în cauză își menținură statornic refuzul, alții nu își încetaseră uneltirile ascunse. În Spania, campania era încurajată de Mareșalul prim, care, de când cu dezastrul din Mexic, păstrase o dușmănie împotriva lui Napoleon al III-lea. Dar în Germania, Bismarck, omul de fier, își urmărea planul de a izola Franța și de a o înconjura de dușmani. Toate aceste umneltiri tainice fură pe cât se poate ținute ascunse de cei doi Hohenzollern până să ajungă planul la realizare. În iunie 1870, Bismarck izbuti să atragă de partea lui pe regele Prusiei. Acesta convocă la Berlin un consiliu de familie în care Carl Anton și fiul său Leopold fură îndemnați să accepte propunerea Spanii, ceea ce făcură în sfârșit cu totul contravoinței lor. După aceea s-au desfășurat faptele pe care desigur le cunosc toți cei ce și-au studiat cărțile de istorie din acel timp. Însă lucrurile merg atât de repede și atâtea s-au întâmplat de atunci, încât evenimentele mai vechi încep să se uite. Bătrânul rege Wilhelm, care își făcea cura la Ems, primi la 9 iulie 1870 pe Benidetti, ambasadorul Franței în Prusia. Benidetti stărui pe lângă rege să poruncească familiei lui să refuze tronul Spaniei. Regele răspunse că nu putea să facă aceasta decât cum la lui Carl Anton și a fiului său. În ziua de 11 iunie, Benedetti își reînnoi cererea, iar regele dădua același răspuns. În aceeași după amiază se răspândi vestea că prințul Leopold renunțase la tronul Spaniei. Gramo, ministrul francez al afacerilor străine, ceru o renunțare oficială semnată de guvernul Prusiei. Benedetti ceru o a treia audiență pentru a stărui asupra acestui punct și mai ceru să facă regele o declarație pe care să o telegrafieze la Paris, în care să arate că se va opune pe viitor la orice eventuală candidatură a prințului Leopold la tronul Spaniei. Regele refuză. În după amiaza aceleiași zile, Benedetti ceru să fie primit încă o dată. Regele păstrând formele cele mai curtenitoare, acordă audiența, dar cei ce doreau război făcură să pară acest refuz ca o insultă adusă Franței. În Îndată după aceasta, Benedetti primi ordinul să părăsească Germania, iar Werther, ambasadorul Prusiei la Paris, să părăsească Franța. În ziua de 19 iulie, reprezentantul Franței la Berlin prezentă Germanii declarația de război a Franței. Astfel trăsese Bismarck sporile pentru izbutirea planului său ascuns. Multe dintre aceste întâmplări au putut fi necunoscute sau uitate, de aceea, vorbind de familia Hohenzollern, am crezut de folos să le reamintesc cititorilor. Prințul Leopold, desigur, nu avea înfățișarea unui om al cărui refuz sau învoire să poată deznănțui un mare război. O ființă mai blândă, mai iubitoare de pace, nu se poate închipui. Acum era capul familiei, era căsătorit cu Antonia, infanta Portugalii, Fica reginei Maria da Gloria, al cărei soț era și prinț de Coburg, văr al doilea cu soțul reginei Victoria. Antonia, 1845-1913, principesă de Hohenzollern. Născută infanta a s-a căsătorit cu Leopold, principe de Hohenzollern. În afară de Ferdinand, prințul Leopold mai avea doi copii, William și Charles. Wilhelm, 1864-1927, principe de Hohenzollern, căsătorit cu Maria, principesă de Bourbon, Sicil. Carl Anton, 1868-1919, principe de Hohenzollern, s-a căsătorit cu Iosefina, principesă de Belgia. William, cu toate că avea o fire bună și aleasă, nu moștenise nimic din frumusețea lui Ferdinand. Predispusă să se îngrașe, avea trăsăturile prea rotunjite, iar nasul de agvilă, binecunoscut al familiei de Hohenzollern, lipsea din chipul lui rotund și vesel. Era plin de ceea ce Shakespeare numește Laptele umanei doioșii și nu prea era fericit în căsnicia lui cu o nepoată a împărătesei Elisabeta a Austriei. Această pereche nepotrivită avea o fată și doi băieți gemeni. Fratele mai al lui Ferdinand nu era lipsit de frumusețe, era înalt, zvelt și chipeș, lucru de care părea nemărginit de mândru. De fapt, se arăta cam prea mulțumit de el însuși și avea în mersul lui ceva din îngânfarea păunului. Se socotea tot atât de deștept pe cât era de frumos și uneori mă miram cum izbutea să-și impună voința fratelui său Ferdinand, care nu numai că îl întrecea ca vârstă, dar și în toate celelalte privințe. După un an sau doi, Charles, în familie numit Carlo, se căsători cu o vară primară asa, Prințesa Iosefina a Belgiei, sora lui Albert, fostul rege al Belgiei, care era obișnuită să-l admire ca pe un copil și urma astfel până la sfârșitul vieții, măcar că și ea ne era superioară din toate punctele de vedere. Poate că au fost ceasuri în care și-a dat ea seama de aceasta, dar niciodată n-a arătat-o astfel încât îngânfarea lui un neîncetat, ajungând uneori foarte displăcută pentru ai lui. Nu-și poate cineva înghipui o deosebire mai mare decât aceea dintre cei doi frați, Ferdinand și Charles. Ferdinand avea o neîncredere în sine aproape dureroasă și era cât se poate de modest. Pe când fratele său, alb ca laptele și cu mijlocul ca de viespe, avea însușiri opuse. Ferdinand se arăta de o smerenie față de încrezutele aptitudini ale fratelui său. Eu însă îi priveam pe toți cu ochi nedestoinici la companirea firii omenești și eram gata să prețuiesc pe fiecare om după valoarea ce și închipuia că o are. După cum am mai spus, socrul meu, prințul Eleopold, era unul din oamenii cei mai încântători din vremea lui. Deștept, erudit, frumos, având ceva din modestia lui Ferdinand, Deși mai puțin spios, era cel mai desăvârșit om din mond. Niciodată n-am întâlnit un om mai puțin egoist Trăia numai pentru alții Își petrecea viața și își cheltuia puterile Alergând de colo-colo de la un membru al familiei lui la altul Istovindu-se în îngrijirile date șubredei lui soții și încântătoarei lui mame Bătrână și surdă pe care o iubea din toată inima Antonia sau Antoanet fusese o mare frumusețe la vremea ei una din acele frumuseți clasice, care parcă se potrivesc anume cu portul Malacofului. Avea profilul grecesc, umerii lăsați în jos, mâini lungi și subțiri, picioarele foarte mici și inutile. Dar toată croiala ființei sale nu se potrivea cu moda din vremea ei. Vădite lipse de proporții între trunchi și picioare, parcă îi lipsea Malacoful. De o aristocrației aristocrație în mișcări, pășea încet cu o ciudată legănare a șoldurilor. Îi plăceau găteala și juvaerurile și cu toate că ducea viața unei ființe mereu bolnave, era totdeauna îmbrăcată cât se poate de elegant. Când am cunoscut-o eu, sănătatea îi era de mult zdruncinată. N-am văzut-o decât bolnavă și amestecându-se arare rare ori în viața familiei. Primirea noastră la gară fu deosebit de oficială. Curtea de la Sigmaringen, mică, era foarte bine orânduită, ba chiar deosebit de pompoasă și ceremonioasă. Trăsurile erau cât se poate de arătoase, ca mari și toți de aceeași culoare murgă, livrelele foarte elegante. Dar cu toate acestea, domnea în Sigmaringen o atmosferă de intimitate încântătoare, care despăta nespus de mult pe mama, îndrăgostită de tot ce era german. Mama iubea din tot sufletul pe socrul meu și se înțelegeau de minune. Nemai pomenit de curtenitor și de plăcut, apucăturile lui aveau o distinție fără seamăn. Afară de aceasta avea o înaltă cultură, era foarte citit și mare cunoscător de artă Mama prețuia din inimă toate aceste însușiri De altfel era încântată de toate acestea și această familie germană, aristocrată, însă plină de bunătate, era cu totul pe gustul ei Toți se arătau prietenoși și simpli Singura ființă, mai puțin mlădioasă din fire, era Bolnava, prințesa Antonia cel mai fermecător membru al familiei însă, afară de prințul Leopold, îl înfățișa bătrâna și încântătoarea lui mamă, născută prințesă de Baden. Mică și firavă, cu trăsăturile feței de o rară frăgezime, încadrate în văluri și dantele, care lentețeau și mai mult farmecul delicat. Rochile și mantilele ei erau tocmai cum se cuvenea să fie. Purta totdeauna mânuși, cu degetele mult prea lungi, pentru că n-avea putere să le tragă cum trebuia. Fiind cu desăvârșire surdă, făcea mici gesturi prin care arăta, dacă pricepuse sau nu convorpirile noastre, mai mult pantomime. Îi plăcea gluma și avea obiceiul să ridice mâna în chip drăgălaș pentru a-și acoperi gura când îi venea să râdă sau se prefăcea supărată de vreo nostimadă prea îndrăsneață. Drăguța bătrână, bunica Josefin, avea cel mai frumos nas ce l-am văzut vreodată era unul din lucrurile cele mai desăvârșite făurite de mâna lui Dumnezeu. Înfățișarea viitoarei mele soacre a fost pentru mine o adevărată dezamăgire. Auzisem că fusese de o mare frumusețe și era plină de nerăbdare să o văd. Și nu mă puteam împăca cu ideea că era această femeie palidă, cu buzele albe și nas grecesc, cu trunchiul prea scurt și picioarele prea lungi. Această cumpănire a proporților e uneori foarte frumoasă, Însă la ea, șoldurile fiind deosebit de mari, linia lor îți jignea oarecum privirea. Dacă aș fi fost mai în vârstă, desigur mi-aș fi dat seama cât de frumoase erau încă trăsăturile feței. Se arăta față de mine cât se poate de iubitoare și de duioasă. Ceea ce, după cât îmi dădui seama mai târziu, trebuie să-i fi pricinuit o mare sforțare, căci fiind catolică ferventă, ca să nu zic fanatică, faptul de a avea o noră protestantă trebuie să fi fost pentru ea o suferință. Aceasta totuși nu era numai o întâmplare. România, fiind o țară ortodoxă, poporul firesc dorea ca descendenții regelui său să aibă aceeași religie. Fusese una din condițiunile primite de regele Carul la urcarea lui pe tron și știind că o prințesă catolică niciodată nu s-ar fi supus la aceasta, luase în căsătorie o prințesă protestantă. Vrând Ferdina Ferdinand trebuia să facă același lucru. Lui Ferdinand, găsindu-și o mireasă pe placul lui, nu-i părea rău de face o făcea. Cu toate că din pricina filii sale mai adevărat religioasă decât a unchiului său, nu se simțea tocmai asigurat că nu-și duiește sufletul. Mai ales că mama lui era încredințată că fiul ei avea nevoie de iertarea bisericii, ale cărei decrete le călcase. Ferdinand era fiul ei favorit. Era o mare asemănare între firea amândurora mai ales de când depărtarea, cum se întâmplă de obicei, îi stersese toate cusururile și mărise toate bunele însușiri. De dragul lui fusese împrimită cu brațele deschise și cu multe dovezi de dragoste. Și apoi eram atât de tânără, o mică ființă atât de nevinovată și de încrezătoare, încât desigur, îmbunam chiar pe cei care în cugetul lor nu mă acceptau pe deplin. Mama își adusese toți copiii cu ea la Sigmaringen pe Alfred și pe noi surorile, până și pe mica Baby, care avea pe atunci 8 ani și care îndată fui iubită de toți, fiind un copil foarte deștept și hazliu. Dacă nu mă înșel, erau cu noi și doctorul X și soția lui. Doctorul X, încântat afară din cale de acest fermecător cămin german. Sunt atâtea de spus despre vremea aceea, atâtea întâmplări, atâtea impresii, încât mi-e greu să aleg ce să scriu și ce să las deoparte. Voi încerca să povestesc ceea ce mi s-a antipărit mai mult în amintire, ca să zugrăvesc în chip limpede ce se petrecea în mintea mea de 16 ani. Viitorii mei socrii nu locuiau vechiul castel, ci o casă în partea de jos a orașului, din dosul căreia privirile se întindeau asupra unei mari grădin și a unui parc, casă ce le aparținea din timpul când vechiul șlos era locuit de părinții lor. Acum venise rândul generației celei tinere să ia locul părinților, așa cum se întâmplă de obicei în familiile regale, Un fel de șase croaze, care sare peste o generație. Pas de cadril. Vechiul șlos, precum și fiul bau, astfel se chema locuința sofrilor mei, erau pline de lucruri frumoase. Prințul Carl Anton, bunicul, nu fusese numai un mare om de stat, ci și un mare iubitor de artă și mulțumită râvnei și cunoștințelor lui, castelul Sigmaringen fu un cu un mic muzeu foarte interesant și cu o mult prețuită colecție de tablouri vechi, de statui, de vechi ceasloabe, de obiecte de cristal, majorică și metal. Fiii săi crescuți în dragostea lucrurilor antice, îmbogățiră necontenit, minunata colecție. De asemenea, Infanta Antonia moștenise de la tatălii câteva neprețuite opere de artă portugheză și spaniolă. Mobile, porțelanuri, cristaluri, statuete antice și câteva splendide de obiecte de argint vechi. Infanta Antonia avea mult gust și își orânduise comorile în chipul cel mai priceput. Mă plimbam printre ele, bucurându-mă de frumusețea lor, cu toate că au trecut mulți ani, până să le înțeleg în adevăr prețul, sau să știu îndeoseb stilul și epoca lor. Socra mea era o persoană de fire aleasă, care însă nu prea atrăgea dragostea. Era și ea adânc înțelegătoare a artei, o pictoriță de seamă și o erudită în unele subiecte precum botanica, biologia și mai ales istoria naturală. În alte privințe însă păstrase vederi foarte înguste, iar religia îi strâmbtase inima, mintea și simțirea în loc să le lărgească. Era dintre cei care nu cunosc iertarea păcatelor, dacă nu le este impusă de către preot. Cu prilejul spovedaniei, era un ciudat amestec de demnitate și de ușurință copilărească. Încrezută, egoistă, strâmtă în judecata ei despre alții, era lipsită de orice elan al sufletului. Viața cu slăbiciunile omenești părea a fi în afară de hotarul priceperii ei. Trăia într-un cerc îngust de legi, de prejudecăți și de datini, pe care le socotea desăvârșite. Însă iubirea ei, pentru frumusețe îndeopște și mai ales pentru flori, mă apropie mult de dânsa. Totuși, nu îndrăzneam niciodată să ating un subiect mai larg. Nu era în stare să priceapă o luptă sufletească. Trăia atât de apărată, atât de afară din lume, strânsă între granițele bisericii ei, îndeletnicindu-se cu îngrijirea sănătății sale șubrede, înconjurată de lume care o sluja o iubea, o răsfăța atât, încât ajunsese la urmă să semene mai mult cu un copil bătrân marafetos, decât cu o femeie care trăise viața unei adevărate femei, cu ispitele, luptele, îndoielile, bucuriile, patimile și durerile ei. Toate acestea le-am înțeles încetul cu încetul cu trecerea anilor, căci firea ei și a mea erau menite să se ciocnească. Însă în acea primă întâlnire nu văzui în ea decât o doamnă de vârstă mișlocie, neașteptat de impunătoare, care mă copre și cu dovezi de bunătate și de curtenie. Cred în adevăr că i-am plăcut atunci, dar în atitudinea ei mai era și altceva. Scopul de a mă arăta pe mine ca pe o favorită pentru a face necaz în urorii ei celei mari, medii. Bineînțeles, pe atunci nu-mi dădeam seama de așa ceva, că ce altfel aș fi fost mai puțin măgurită de dovezile de dragoste. Însă mi-a fost dat să aflu treptat-treptat că prințesa Antonia era o femeie care știa să urască și să poarte pică, într-un chip puțin potrivit cu principiile ei religioase și că nenorocita Medii deștepta se uraie cea mai aprinsă. Medii sau Maria Terezia, născută prințesă Trani, era din neamul bavarez Wittelsbach și avea ceva din ciudățenile și din însușirile deosebite ale membrilor acestei familii. Era adeseori fermecătoare și dovedea un nentrecut sânge albastru. Totuși avea întrânsa ceva neînțeles, aproape fatalist, de care nu-ți puteai da socoteala. Nu mi-arăta nici iubire, nici ură, căci viața ne apropie în prea puține împrejurări. Dacă aș fi știut că eram întrebuiințată spre a sublinia mai mult de favoarea ei, aș fi făcut orice să ne împrietenim, căci tot sufletul mi s-ar fi răzvătit contra nedreptății, de a fi luată ca un altă împotrivăi. Cu foarte mulți ani, mai târziu, în singura convorbire cu inima deschisă ce am avut vreodată împreună, ne am mărturisit în credințarea ei că îmi dădusem seama de uneltirea prin care servisem drept prilej de a o umili. A fost pentru mine o destăinuire groasnică și, cred că, văzând durerea ce mă cuprinse, a înțeles că nu pătrunsesem nici de cum tactica soacrei noastre, dar răul fusese îndeplinit. Mai târziu, luai și eu la rândul meu locul de fostă favorită, când prințesa Antonia ridică pe a treia noră a sa, Josefina, la acea demnitate de scurtă durată. Cât timp o păstră, n-aș putea spune, nu mai era și un al patrulea fiu care să se însoare. De altfel, mă dusei din ce în ce mai rar la Sigmaringen și niciodată pentru asta am mult timp. Aveam de întâmpinat alte necazuri mai grele și mai adânci. Nu știu de ce, dar Medi nu-și putea croi un loc în familia Hohenzollern și parcă făcea anadins să jignească părerile tuturor de câte ori putea. După cât părea, bărbatul ei era brajind și răbdător, dar se dezbinară treptat, deoarece fiile lor se deosebeau din temelie. Medi, fără a fi frumoasă, avea ceea ce francezii numesc Bocu de Ras. Era cât se poate de firavă, cu ochii albaștri spărăciți și un glas ce părea îndurerat. Avea o sănătate în Schubredă și ajunsese la urmă slabă de tot și purtată într-un scaun cu rotile. Muri la vârsta de 42 de ani. Pe acea vreme nu venea la Sigmaringen și ce era mai dureros decât toate e faptul că mai niciodată nu-și vedea copiii, pentru care era mai mult o mamă cu numele decât cu adevărat. Și bieții micuți erau oarecum părăsiți și triști. Singura mare dragoste a lui Medi era mama ei, Contesa Tranii, sora împărătesei Elisabeta a Austrii, a reginei Neapolului și a ducesei de Alanson. Contesa Tranii avea minunata croială a trupului ca împărăteasa Austriei. În altă, dreaptă, cu dezveltă, era însă mult mai puțin frumoasă. Era și ea o mare iubitoare de singurătate și treia de parte de-a ei. Mândră, ciudată, aristocratică, avea o fire cu care era greu să te împaci și pe care o moștenise fica ei. Biata Medii era o făptură ce trezea milă. ne am întâlnit-o decât rar, căci trăiam prea departe una de alta. Priveliștea în jurul castelului, Sigmaringen, e plăcută și felurită, iar valea stâncoasă a Dunăriei e chiar foarte frumoasă. În după amiaza sosirii noastre, făcurăm toți o prea plăcută plimbare cu trăsura de-a lungul acelei văih. Plimbare care se spârși printr-un ceai servit într-un mic colț de țară îngântător, numit Goffen, unde, după cât mi se pare, fusese pe vremuri o mănăstire. cuprindea o casă nelocuită, o biserică, mai multe grădini de toată frumusețea, din care una am preșmuită cu ziduri înalte, pe care creșteau în spalier mere, pere, piersici și caise. Mai erau și o mulțime de flori și mă băteam de bucuria ce mi dăruiau. Cât de bine mă amintesc acele clipe. Prințesa Antoanet, care niciodată nu era întovărășită întrăsură de altcineva, sosise cea din pe un drum scurtat și ne primi la o masă rotundă, care aproape se năruia sub greutatea bunătăților ispititor înșirate. Ceaurile și dejunurile de la Sigmaringen erau adevărate praznice. Niciodată ne a îngustat pâine prăjită mai bună, nici galetes knupăl, chese și zibel ca acelea. Mai erau și nu știu câte felul de pezmeți, turtă dulce și brățăl, cum n-am văzut decât la maringen. Soacrei mele, foarte mofturoase la mâncare, din pricina sănătății și ubrede, îi se serveau tot felul de lucruri deosebite ca să-i stârnească pofta. Fără multă întârziere ne apucară să gustăm din toate cu avântul sănătos al vârstei noastre. Parcă o văd încă pe sora mea, baby, îndopându-se cât putea cu toate bunătățile, iar pe Alfred încercând rând pe rând toate prăjiturile care de care mai bune, pe când mama sta politicos de vorbă cu membrii mai în vârstă ai familiei. Iar deasupra acestei scene pline de veselie strălucea în toată măreția lui soarele de primăvară. Mă învățam să-i zic logornicului meu Nando, diminutivul ce i se dăduse în familie. Cu o mare și însuflețită mulțumire îmi arăta vechiul cămin și toate colțurile lui preferate. Afară de aceasta era plin de o încântare spioasă când prezenta pe logotnica lui tuturor din prejur mari și mici care făceau parte într-un fel sau altul din familie și din suită. Vechi servitori ai familiei, funcționari ai casei princiare, doamne de onoare, guvernante și preceptori. Dar cu toate că inima ei se umplea de bucurie, simțeam totuși întrânsul oarecare măhnire tăinuită. Măhnirea unui om care de pe atunci se simțea străin în casa părintească. Nu-și părăsise el oare locul de baștină pentru a întemeia un nou cămin într-o țară străină, în care de-abia acum începea să învețe a trăi. Îi ghiceam gândul în cele mai mici amănunte, simțeam în el o îngrijorare și o ușoară umbră de temere. Începuse să-mi vorbească despre România, dar n-avea darul de a povesti. Tot ce spunea era cam întrerupt, nu-mi deștepta în minte adevărate tablouri. Vorbea întrucâtva cum vorbește un școlar în vacanță despre școala lui. Parcă auzeam în ce spunea un îndepărtat îngănit de lanțuri. Aici, la Sigmaringen, se simțea liber, iubit și inima îi înflorea, răsufla mai slobod. Oare ce voia el să mă facă să înțeleg despre acea țară îndepărtată? Era oare mai puțin liberă acolo? Nu era o țară minunată, plină de poezie și de romantism? Totdeauna, de câte ori vorbea de ea, prindeam sunetul unei note de neliniște, care deșteptea în mine ceva ce nu puteam pricepe și care parcă era o amenințare. Era oare greu de trăit într-o țară îndepărtată. Ca un refren se auzea mereu și necontenit, «Der onkel» El se găsea la capătul fiecărui drum și în miezul fiecărei plănuiri. Deroncăl, oare îi insufla lui această umbră de teamă? Peste câteva zile avea să sosească Deroncăl. Venea cale lungă din România ca să vadă pe mireasa lui Nando. Și Nando se strângea lângă mine ca unul ce vedea apropiindu-se un nour care ar putea să-i întunece proaspăta fericire. Deroncăl, oare ce fel de om era și ce avea să gândească despre mine? Fericirea cea mai oarbă și neștiutoare nu poate face timpul să stea în loc. Câteva zile încântătoare de petrecere însuflețită, trăite printre oameni care voiau cu tot din adinsul să te simți fericit și la largul tău, ca la tine acasă. Și veni ziua acea temută, de rom că îl trebuia să sosească. Toți, mari și mici, se îmbrăcăreau în hainele cele mai bune. Mama ne spuse cu multă grijă ce roche să punem, și venia însăși. Să vadă dacă fie cea amănunt era după planul ei. Ne dădeam seama că și ea era întrucâtva tulburată și îngrijorată. Încerca însă să ne liniștească. Micul oraș era tot în fierbere, se auzeau de departe răsunând muzici, pași grăbiți în stradă, crâmpeie de convorbiri. Uitându-mă pe fereastră, văzui pentru întâia oară steagul românesc. Albastru, galben și roșu, mai mult vesel decât frumos. Îl vedeam cum frutura, parcă era mândru de culorile lui Viuae, Trei culori care aveau să joace în viața mea un rol așa de mare Dar clipa cea temută nu mai putea fi amânată Eram cu toții adunați la gară, Nando în uniforma lui românească de vânător Foarte înfigurat și foarte îndrăgostit Parcă simt încă pe braț atingerea subțirilor lui degete Nando avea mâini frumoase ca ale mamei lui ne uitam unul la altul. El încerca să-mi zâmbească cum bărbătare, dar citeam în ochii lui aceeași ciudată temere, pe când trenul sosea bufâind. Derronker era printre noi. Prima lui înfățișare mi-a adus o mică dezamăgire. Văzuse mai multe portrete de ale regelui Carol. Fața lui impunătoare, puțin cam austeră, nasul de acbilă, barba neagră, ochii pătrunzători, mă făcuseră să să-mi închipui înal și falnic. Închipuire însă cu totul greșită Regele Carol era mic de statură și la prima vedere n-avea nimic impunător Afară de mișcările încete, hotărâte, pline de demnitate și de ochii lui albaștri, ageri A tot văzători, cam mici și uneori injectați Regele Carol părea că vede toate împrejur fără a întoarce capul ca o agvilă S-ar putea spune că privirea lui pâlpâia și scripea ca flacăra toate acestea însă nu le băgai de seamă întâia oară. Împăru numai un om cam scunt, cu genunchi puțin îndoiți, purtând chete cu tălpile groase, înfipte în pământ, cu o siguranță fără seamă. Spre deosebire de fratele lui, prințul Leopold, plin de o bunăvoință cam sfioasă, totdeauna gata să îmbuneze omenirea întreagă, regele Carol era de o liniște aproape nefirească. Foarte închis în sine, mișcările lui aveau un fel de mărăție voită, care ajunsese la el naturală. Erau mișcările unui om de plin stăpân pe sine, care poate domina pe alții. Cu toate acestea, la prima înfățișare, deroncăl nu s-a deloc așteptările sufletului meu tânăr. Părea aspru și nici de cum falnic, mă îmbrățișe cu multă căldură, se arăta că se poate de curtenitor cu mama, dar n-avea întrânsul nimic din calda-însuflețire a fratelui său. Înainte de toate, era un om tăinuit, neînduplecat, Impunându-se față de toți, foarte pătruns de însemnătatea sa De fapt, un om creat de propria sa voință Lucru ciudat, am uitat cu totul cine era însuita regelui la acea primă venire a lui Îmi închipui că prea multe lucruri noi și prea multe simțiri se îmburzeau în mine Mai multe decât putea cuprinde inima mea necoaptă eu și tânărul meu logodnic eram prea învăluiți unul în altul. Fiecare descoperea în celălalt o lume nouă. Nando nu mă pierdea nicio clipă din ochi. După ani destul de grei și de singuratici, își găsise în sfârșit fericirea și se agăța de ea într-un chip care mă înduioșa adânc. Era ca un om flămând de iubire, flămând de a avea ceva care să fie al lui, numai al lui. Voia totdeauna să fie singur cu mine și suferea din pricină că erau prea mulți care voiau să stea cu mine Eram gata să-i dau tot ce puteam, dar jumătate din mine ducea adorului Dăchei, tovarășa tuturor zilelor mele Pe când această iubire nouă mă trăgea în altă parte Mi se părea că oarecum îmi sora și că eram sfârșiată în două Această ciudată simțire m-a urmărit tot timpul vieții mele Părerea că sunt tăiată în bucăți de prea mulți care cereau o parte din iubirea mea. Cred că mama a avut multe de dezbătut cu untul și cu soclul meu cu privire la nunta noastră. Diferite ori înduiri, contracte, planuri, etc., cu a căror grijă, nimeni nu mă și. De fapt, eram într-o încântătoare neștiință a oricărei greutăți sau probleme. Era mult prea tânără, o copilă ce nu împlinise nici 17 ani, nebănuitoare, încrezătoare, gata să ia pe fiecare om drept ceea ce părea și care și închipuie că orice poveste se poate preface în adevăr. România era o țară de legendă, țara făgăduinței, o țară cu munții înalți, văi adânci și câmpii întinse ca oceanul, o țară plină de cântece și de poezie, de țărani cu ochii negri în port măestrit, o țară depătată aproape de soare răsare. Iar Nando și cu mine eram doi și iubitori, pășind spre o fericire fără seamăn, spre împlinire și desăvârșire, sub zâmbetele blânde și binevoitoare ale acelor care aveau să ne netezească drumul și să facă din viața noastră o neîncetată bucurie. Ne așezam mână în mână în orice colț unde puteam fi singuri și dragostea pe care o citeam în ochii lui Nando nu însemna pentru mine nimic alta decât făgăduia la unei fericiri desăvârșite. Nu mă atingea nicio îngrijorare și mintea mea încă necoaptă, nici măcar nu mă îndemna să cercetez mai de-aproape adevăratul înțeles al căsătoriei. Și pe când trăiam astfel, cu totul într-o lume a închipuirii, cei mari din jurul nostru dezlegau probleme încălcite și ne pregăteau viitorul cu chipzuirea celor ce nu mai au ochii acoperiți de vărul viselor. Chestiunea religioasă era foarte grea, deoarece Sfântul Scaun nu se învoia dacă vom fi bine binecuvântați să avem copii, ca aceștia să fie botezați în credința ortodoxă. Căsătoria lui Nando cu o protestantă înăspră relațiunile dintre Nando și Roma, astfel încât era nevoie de multă dibăcie și singur Dumnezeu știe cât soli au fost trimiși ca să îmbuneze pe pontiful pontifilor. Lucrurile se încurcau și mai rău pentru că bunica regină dorea să fie cununată în biserica Sfântul George din Windsor, după Datină. Acolo fusese răcununați toți nepoții ei englezi. Dar deoarece avea să se celebreze o căsătorie protestantă și una catolică, niciuna din biserici nu se învoia cu slujba ca să fie celebrată în rândul al doilea. A trebuit așadar spre marea mea dezamăgire să nu ne mai gândim la o cununie la Windsor. Prințesă engleză prin naștere mi-a fi plăcut să mă cunun în țara unde mă născusem, sub aripa dragei bătrâne, regina Victoria. Aș fi pornit și mai fericită spre viața nouă. Pe lângă toate aceste greutăți, mai era încă una. Starea de imoralitate a curții bătrânului duce Ernest făcea cu neputință celebrarea cununiei la Coburg, astfel încât, la urma urmei, după dezbateri care ținură mai multe luni, se hotărâ să se celebreze cu la Sigmaringen, hotărâre care nu prea plăcea. Deoarece aveam numai 16 ani la logota mea, s-a găsit cu care să fie prelungită până voi împlini 17, ceea ce avea să se întâmple în octombrie. Așadar, se alesese pentru căsătorie, ziua de 10 ianuarie, ca să aibă fiecare destulă vreme de a face pregătirile pentru marea întâmplare. Această hotărâre mă mulțumea pe deplin, căci nu eram nerăbdătoare să mă arunc orbește în necunoscut. În timpul șederii noastre la Sigmaringen se puse la cale o întâlnire cu împăratul Wilhelm, în cetatea Hohenzollern, castelul de baștină al celor două ramuri ale familiei. Kaiserul dorea să-și arate bunăvoința față de ramura, care, cu toate că nu mai domnea, era cea veche. Afară de aceasta, întâlnirea cu regele Carol se făcea astfel în plăcut și nu prea oficial. Cetatea Hohenzollern e așezată într-o măreață singurătate, pe un deal ce se ridică năprasnic, în mijlocul nete de câmpii Jvabe. Zidită întâia oară în... nu păstrează decât puține rămășițe din vechea fortăreață. A fost restaurată și cam greoi împodobită într-un stil imitând goticul, dar așezarea ei e de o frumusețe falnică privită din vale se văd înălțându-se mândre numeroasele ei turnuri, deasupra pădurilor ce îmbracă dealul conic, de pe culmea căruia stăpânește întinderea. Priveliștea de sus e minunată. Fortăreața cu mândră semeție privește în jos spre amintindu-și poate de zilele de slavă în care își încălca fără frică drepturile feudale. Amândouă ramurile familiei Hohenzollern au drepturi egale asupra acestei cetăți, Zidită de strămoșilor comuni Se găsise acum cel mai nimerit prilej pentru a-și dovedi fiecare bunăvoința față de celălalt Mai ales că logobnea noastră se făcuse sub acoperământul împărătesc al kaiserului. Prințul Leopold era întotdeauna doritor să-și dovedească realitatea față de casa domnitoare a Prusiei Pe care tatăl său cu atâta jerfire o ajutase să se înalțe Regele Carol însă arăta mai puțină căldură. Prietenia lui față de tânăra s-a rudă, ne fi niciodată prea aprinsă. Nu mi-aduc aminte de vărul nostru prea impunător în timpul acestei adunări a familiei. Logodiții nu prea au timp să se uite la cei din prejur, n-au ochi decât unul pentru altul. Totuși nu voi uita niciodată o mică întâmplare, deoarece vestea dinainte multe din ce aveau să se întâmple mai târziu.